Istoria lui Ștefan cel Mare de Nicolae Iorga Caseta 3, fața A Ștefan era domn acum în puterea sângelui său, care era a lui Alexandru cel Bun, în puterea biruinței ce câștigase de două ori asupra unui ucigaș și hoț de domnie, în puterea de cel din tip preot al țării. El se coborâ de sigur îndată de cealaltă parte a siretului, cercetând, împăcând și judecând pretutindeni, câștigând lesne pe fugarii îngroziți, ce veneau să-i se închine tremurând. Venise ca domn pașnic în înțelesul lui Alexandru cel Bun, așezând pacea pe războiului și gata să le apere cu arma. Cartea a treia Domnia lui Ștefan cel Mare până la luptele cu turcii 1457-1475 Unul roman Cele din legături cu polonii, împăcarea voierilor un povestitor mai târziu care a strâns într-o întinsă lucrare scrisă în românește, pe lângă știrile cuprinse în vechea cronică slavonească și amintiri vechi de-abia un veac și jumătate, care pe vremea lui erau păstrate încă în toată puterea lor de popor, spune că Ștefan, lund domnia, citez, nu cercă să așeze țara, ce de războaie se găti, că au împărțit oastei sale steaguri și au pus hotnod și căpitan, care toate cu noroc au venit. Închei citatul, e vorba de Ureche, pagina 152, închei nota. Cu adevărat, așa trebuia să se înfățișeze urmașilor, celor mai apropiați chiar, omul care câștigase 34 de biruinți și dăduse de 36 de ori piept cu dușman de toate limbile, cum mărturisea el singur în cei din urmă anii ai bătrâneții sale glorioase. Un leu tânăr, flămând de mărire, care își rotește ochii lacom, gata să se răpeadă asupra prăzii. Da. Notă, raport venețian din 1502, în Hurmuzachi, 8 roman, pagina 36, închei nota. Dar Ștefan cel Mare n-a fost un scornitor de războaie. Niciodată el n-a căutat un dușman, niciodată n-a avut o toană sângeroasă, cheful unei mari vânători de oameni. Firea unui vlad dracul, unui vlad Cepeș. Al doilea dracul, cel din urmă, cu deosebire bucuros de a vedea sferinți de a scălda sufletul sălbatic în strigătele de durere ale răniților, era străină de dânsul. În alte vremi, el ar fi fost un bun păstor de oameni, un împărat cu iubire și credință, sunt firele de aur ale unor zile pașnice în mijlocul mulțănirilor ce s-ar fi înalțat de prietul spre bunătatea lui. Dar, Bătută de valurile tuturor furtunilor, țara avea nevoie de un pasnic neadormit. Și el fu acela, omul fiteal, dar nu crunt, pe care îl cereau vremile. Deocamdată el avea altă grijă, destul de mare, ca să-i stăpânească toate faptele. Trebuia să pace cu domnia lui nouă pe toți acei care sprijiniseră pe fugarul Petru Aron și se înfructase din daniile lui lesnicioase și îmbielșugate. El îți cu toate că era numai nepotul lui Alexandru cel Bun, al cărui fiu trăia încă în camenița și se putea lăuda cu găzduirea de astăzi, poate apoi cu sprijinul de mâine al polonilor. În 1458, al doilea an de stăpânire, de Paști, Ștefan avea lângă dânsul în curtea din Suceava, care era să se trezească la o nouă viață plină de suflet și de mișcare, pe bătrânul Manuil, care nu mai stăpânea hotinul, Căci, mulțumită lui Petru Aron, oamenii Craiului stăteau în puternica cetate de la Nistru, pe unchiul Vlaicu, căruia îi se dădu mai târziu o părcălăbie, pe Vornicul Goian, pe Toma Cânde, pe Mic Craiul, pe Hotcoș Tibor, pe Ilias Modruz, pe Lazea Piticul, pe Petru al lui Ponea, în paranteză ponici, pe nepotul lui șandru, pe Albul Spătaru pe Hotco al Crețului, pe Stețco, pe Isaia, părcălabul de neamț, pe Petrica al lui Iachim, pe Slăvinca, pe Cosmița, ce fusese vistier, pe Sacâz Spătarul, pe toader Păharnicul, pe Zbiarea Stornicul, pe Bourean Comisul, pe Buchte, Fetion, Iuga, vistierul, Crasnici Postelnicul și pe Logofotul Dobru. Notă Vezi documentul din 12 april 6968, adică 1458, tipărit în Cronica Romanului. 1 Roman, paginile 118-119 și documentul inedit din 13 6966, în Biblioteca Academiei Române. Boierii nu sunt aceiași în două actele. Un act din 31 april 1458, fără boieni, în Ulianitski pagina 95. Un document din Suceava, 11 noiembrie 6.966, adică 1458, în Biblioteca Academiei Române. Închei nota. Și peste câteva luni, încă ziua de 24 ianuarie 1458, când Petru Aron arăta că a primit niște bani de la starostele Podoliei. Mihai Buceaci, el putea să pomenească numai cinci tovarăși ai nenorocirii lui. Pe Duma al lui Brae, pe Stanciul, pe Costea al lui Dan, Ion Părcălabul și Vasco al lui Leul, celui ce făcuse prada de prin 1457. Notă. Levițchi, doi Roman, pagina 98. O altă grijă era să împace pe poloni făcând astfel ca Petru să-și caute alt loc de pândă, de unde putea fi prins mai ușor, ca să se sfârșească odată cu dânsul. Ce e drept, regele n-ar fi poruncit ca domnul să fie ajutat a-și câștiga iarăși moștenirea. Petru nu era ca Alexandrel un văr regal, ci un străin desăvârșit. El adusese moartea ocrotitului polonilor și numai după lungi stăruinței se dăduse iertarea. Nici o legătură nu îndatora pe rege să dea fugarului mai mult decât un colț pentru odihna lui și ceva venituri din care să se poată hrăni. Însă, oricum, învinsul din camenița stătea domniei celei nouă ca un spin în ochi. El putea fi întrebuințat cine știe de cine și în ce împrejurări. Până la pieirea lui, Ștefan nu aduna în el toate drepturile de stăpânire ale vechei dinastii, nu era singurul moștenitor al țării Moldovei. Împăcarea cu vecinii de la răsărit se zăbovi doi ani în capăt, până în primăvara anului 1459. Ștefan o grăbise pe o cale care se dovedise totdeauna sigură, aruncând prin vadurile Nistrului în Polonia călăreții săi prădalnici, tăind legăturile între cetatea Hotinului, care avea nevoie de hrană, de fân, de lemne și orașul de dedesubt, oprind răspunderea vămii ce se obișnuia să se ridice aici, gonind pescarii ce veneau din Hotin la Nistru. Măsuri împotriva lui nu se puteau lua. Și în 1457 și în 1458 urmează războiul Craiului împotriva cavalerilor Teoton departe în Prusia. Casimir se mai gândea apoi să se amestece pentru a mai căpăta o coroană în Ungaria, unde regele Ladislas murise și o parte dintre magnați ridicaseră pe Mateiași, fiul cel mai mic al lui Iancu Vodă, care mateiaș și era pe atunci un băiețaj de vreo 15 ani și se găsea în mâini străine. Astfel se ajunse la pace. Veniră ca să o încheie la Nistru, unde Ștefan se oprise cu o mică oștire, cuprinzând pe toți boierii săi de căpetenie, la Overchelăuți, capitanii ținuturilor de margine, cel din Rusia și cel din Podolia. Se făcu numai o înțelegere vremelnică până ce craiul va putea să vie el însuși în Rusia, ca să facă socoteala pagubelor, să încheie pacea veșnică și adevărată și, polonii nu ziceau o vorbă ca aceasta, dar aveau desigur în minte înțelesul, să primească jurământul noului stăpânitor al Moldovei, de atâtea ori închinată până atunci. Deocamdată granița nu va fi călcată dușmănește, năvălirile făcute din partea regatului se vor aduce liniștit la cunoștința dregătorilor. Hotinul va fi lăsat în pace cu toate drepturile și legăturile lui. Dacă Petru Vodă nu va trece în ca să intre în cetate, dacă va sta la Smotrici, mai sus, unde rămânea să se strămute din camenița prea apropiată, atunci și boierii lui își vor căpăta veniturile ce au în Moldova. Drumurile vor fi sigure pentru negustori, care, de-al le întrebuințase și până atunci, fără să-i supere nimeni. Notă. Hurmuzachi, 2 Roman, paginile 111-112. Închei nota. Ștefan nu va sluji altui domn decât craiului, pe care, la întâmplare, îl va ajuta împotriva păgânilor, prin care se puteau înțelege până atunci numai tatarii care ajutau întâmplător pe regele creștin împotriva cavalerilor creștini din Prusia, care nu își puteau lăsa așa de răpede vechiul obicei al prăzii, ce era și hrana lor cea mai sigură. Notă. Ibidem, paginile 126-127, 4 april 1459. Închei nota. Craiul nu veni în Rusia nici în acest an, nici în anii ce urmară, vânând pe alte poteci un noroc care nu voia să iasă în cale. El n-a avut deci niciun folos după această învoială. Ștefan folosi aceea că, pe rând, puținii credincioși ce mai rămăseseră pe lângă Petru Vodă se desfăcură de dânsul. Duma al lui Braie se afla în sfatul domnesc încă din 1459. Notă. Uricariul, 18 roman, Tabla. Închei nota. În 1460, Ștefan cucerise și pe costea feciorului Dan. Notă. Arhivele istorice, unul Roman, pagina 7. Închei nota și tot în acest an, stanciul vine îndată după Duma, fruntașul sfetnicilor. Din el făcut domnul un părcălab al cetății albe. În 1473. Stanciul și cu fiul său mărza trec înaintea tuturor boierilor. Notă. Uricariul, 18 roman, pagina 405. Închei nota. Cosma Șandrovici, alt stâlp al domniei lui Petru Aron, se îndeamnă și el de se întoarce. Notă. Ulianitski, pagina 99. Închei nota. Mitropolitul teoctist, care miruise poate cu deasila în 1457, ajunse încă din 1459 mâna dreaptă a tânărului cârmâitor, pentru care uită cu totul credința ce o datora lui Petru Aron. Mai mult decât atâta, pentru a desăvârși unirea boierilor Moldovei, el se gândi și la prietenii lui Alexandru, vechi pribegi, care rătăceau prin Polonia sau se așezase acolo statornic. Încă din 1460, când domnul făcu o călătorie de judecăți și cercetarea granițelor dincolo de Siret, oprindu-se în primăvară la Roman, iar în toamnă la Bacău, fu chemat printr-o carte de trecere slobodă vestitul logofot Mihul. Mihul, care avea doi frați, Duma și Hodor, era un om foarte cunoscut în Polonia, un mare negustor care mijlocea schimbul de mărfuri între orașele Galițiene și Moldova, unde va fi avut întinse moșii. Notă. Hurmuzachii, doi roman, paginile 635-636. Ultimul număr e desigur nu din iunie 6968, ci din ianuar-april, căci lipsesc boierii raliați. Conform Ulianitski, pagina 92-95. Închei nota. Mihu nu luă nicio dregătorie la curtea lui Ștefan Vodă, dar el se va fi întors măcar mai târziu în țară pentru afacerile sale și va fi întărit și el într-câtva starea domniei celei nouă. Doi Roman. Luptele lui Vlad Țepeș cu Turcii. Încercarea lui Ștefan de a lua chilia. Această asigurare prin strângerea într-un singur mănânche a tuturor puterilor țării era cu atât mai folositoare cu cât din toate părțile ape tulburi de primejdie băteau pământul Moldovei. Prietenul, ocrotitorul, părintele Muntean, se pierdea din ce în ce mai mult în visuri sângeroase de măceluri mari și neobișnuite, care îl făcură în scurt timp groaza lumii. Gustul puterii îi se părea atunci mai dulce când vârful ascuțit al țepii străbătea măruntaiele vinovaților sau nevinovaților care se zvârcoleau, crescându-și chinurile și grăbindu -și moartea în jurul parului strașnic. În cugetul lui de bornav nu scăpară nicio mustrare care să arate mărimea păcatelor ce săvârșea aproape zilnic. La spasmele feții celor ce mureau de o înfiorătoare moarte, domnul tânăr și frumos răspundea cu bucuria drăcească ce îi scântea din ochii mari și limpezi. În adevăr, părea că dracul, de la care își luase numele părintelui său, Întorcea spre rău însușirile de vitejie, de agerime și îndrăzneală care împodobeau pe Vlad, zis de acum înainte țepeși, ca pe puțini alții din vremea sa. Un blestem tiran părea că apasă asupra lui, asupra țării și vecinilor săi. Sașii din Ardeal, dintre care unii adăposteau pe Dan cel tânăr, iar alții pe Vlad călugărul, văzură prefăcându-se în fapte amenințările neomenosului domn. Întâi o pățiră brașovenii, al căror domnișor, adecă vănător de domnie românească, era mai neastâmpărat și mai în stare să-și capete domnia luptând. În 1459, Dan se dădu de partea împăratului din Germania, Frederic, pe care unii puternici din Ungaria îl alesese crai în locul lui Matias Corvinul, care li se părea și prea tânăr. De la Chesarul Craiul, omul cu nume mare, dar altfel cu inimă puțină și puteri slabe, își aștepta el domnia. Vezi scrisorile lui Dan în Bogdan, documente și regeste, numărul 1. Închei nota. Sași țineau firește cu stăpânitorul nemțesc, care era de un neam cu dânșii. Din potrivă, Vlad era tot în legătură cu partidul craiului Matiaș, care poruncise în 1458 brașovenilor să nu mai supere pe domnul Montean, care poate să se răzbune așa de crud. Notă. Telechi, 10 roman, Paginile 582-583, chei nota. El prigonie întâi, după obiceiul său, cu țapa pe negustorii și spionii șovenilor, pe când Dan se afla nu departe de cetatea acestora în feldioara. În anul următor, craiul matiaș stătea ceva mai sigur în scaunul său de stăpânire. Și Dan socotică o poate vorbi în numele acestui nou cârmuitor. Ca omului matiaș, el ceru sprijin de la sași și unind cu simbriașii lor pribejii lui, mulți la număr, el năvăli în țară, călcându-i bucuros hotarul ca un prag de domnie sigură. Vlad nu era dintre aceia pe care îi răstoarnă o a poftelor altuia. Dușmanul fu bătut și prins. A fi în mâinile lui era să fie cineva în ghearele morții. Și Dan peri. Vlad, respectând întrânsul neamul său însuși, nu îl înfipse totuși în țepile aurite pe care le găteau asândiților de cinste. Țepile stăteau înălțate în câmp pentru ceilalți prinși, chiar pentru femei. Pedan îl aștepta lângă groapa căscată călăul cu toporul. Bietul tânăr își ascultă întâi prohodul, slujit de preoții însfăimântați. Apoi capul său se rostogolie în mormântul care primi în clipă și trupul ciuntit. Acum Vlad, scăpat de o grijă, ceru brașovenilor pe fugarii ce se putuse străcura până la dânși. Ei se codiră că Cidan fusese bun pentru dânși și li dăduse tot felul de răsplătiri. Atunci el întoarse răul ce i se făcuse cu o dobândă potrivită cu strașnicele lui porniri. Spre sfârșitul lui August el intra în țara Bârsei, a cărei capitală e Brașovul, arse satele, călcăse mănăturile în picioarele cailor, tăie... Fripse, spârcuiși mai ales trase în țeapă pe cine ieșea înainte, necruțând nicio o nicio nici o slăbiciune, nicio o frumusețe, împlântându-și, rânjind mâinile și în sângele neamului său al românilor din Ardeal. El însuși sau o altă ceată de ostași, care va fi trecut prin pasul oltean al turnului roșu, Mers spre Sibiu ca să dea o pedeapsă tot așa de neomenoasă celor ce dăruise locuința și hrană lui Vlad Călugărul. Voievodul Ardealului era dus prin alte locuri în frământările ce zguduiau Ungaria și grozăviile acestea se săvârșiră în toată siguranța. Notă. Vezi Iorga, lucrări nouă despre Vlad Țepeș, în convorbiri literare pe 1901. Închei nota. Când însămat Corvinul ajunse în adevăr domn al țării pe care o apărase, așa de stăruitor și cu atâta strălucire tatăl său, când din Roma papei, care era pe atunci vestitul învățat și scriitor Piu al II-lea, un cunoscător bun al afacerilor răsăritului, veni știrea ca apusul își sumete brațele pentru o mare luptă împotriva turcilor, care aveau de lucru în Asia să dărâme împărăția grecească a trapezuntului la Marea Neagră și să înfrângă puterea amenințătoare a caramanului, al stăpânitor păgân, Vlad se făcut sepeș pentru alți nenorociți. Și cruzimea lui nepotolită ajuta măcar gândului mare de a scăpa, de a întregi, de a asigura creștinătatea. El se făcu un chinuitor de turci și capetele pe care le s de acum înainte cu o răbdare potrivită cu bucuria sa năpraznică de a stânge viețile fură capetele supușilor lui Mohamed al ii -lea. De furtuna pe care o chema astfel asupra capului său nu-i păsa unui om dânsul, căci va fi judecat el și învin și până a atinge sabia, au încă plăcerea de a ucide. De așa ceva nu se bucura însă Ștefan, domnul Moldovei, cu mintele și cumpăritul în toate faptele sale. În ungurească, el a fost desigur pentru chesarul Craiul, ca și Dan, că cine putea să prevadă biruința copilandrului Matiaș căruia se îi ziceau numai comite al bistriței. Și mai târziu, când se luptară pentru stăpânirea Ungariei, un Cezar German și un prinț vecin, Ștefan a fost pentru chezarul, pentru depărtatul împărat creștin. În cei din tâi doi ani de domnie, deci, de la 1456 la 1458, Vlad și-a plătit după cuvință virul turcesc la care de mult era supusă țara românească. Notă. Calcondilas și povestirea venețiană din Iorga, Acte și Fragmente, 3 Roman, pagina 13. Închei nota. Nici Ștefan nu va fi uitat și era Marele Sultan Mohamed al ii omul care să lase a se uita o îndatorire bănească luată față de dânsul, că toată boierimea Moldovei împreună cu Petru Aron păgăduise împăratului păgân cele două mii de galbeni, care erau o sumă foarte mică față de liniștea ce se asigura prin trânsa, față de ușurințile de negoți pe care le luia. Închinarea către cineva mai puternic Răzcumpărarea prin bir ca să nu fii prădat de cine putea lesne să te prade nu erau privite de nimeni pe acea vreme ca o înjosire. Și iată acum că nebunul de Vlad aprinde de jur împrejurul Moldovei flăcări zădarnice în care nu se poate făuri niciun viitor. Așa va fi gândit despre viteazul nesocotit, viteazul cel cu socoteală. Vlad nu plăti birul. În 1461, sultanul îl ceru printr-un sol anume grecul Catabolinos, care își lepădase legea pentru o slujbă. I se mai ceru să se înfățișeze la poartă cum se cuvine unui birnic al împărăției și cum făcuse mulți înainte de dânsul să-și îndrepte hotarul țării de către cetățile dunărene, care se aflau de vreo 30 de ani în mâinile turcilor și să mai dea pe fiecare an 50 de copii, care să se turcească și să intre în vestita oastea ienicerilor și 50 de frumoși cai de război. Notă, acte și fragmente, trei roman, pagina 12, închei nota. De o parte și de alta se întins răcurse, se păgădui turcește, doar își petrecuse Vlad atâți ani din tinerețe la curtea sultanului, unde stătea încă, având domenire rușinoasă, frumosul Radu, fratele lui. Vlad petrecu până la marginea raielei, adică pământul turcesc de la Giurgiu, pe diacul împărătesc, căruia i-ai dăduse asigurarea că va îndeplini fără zăbavă tot ce se cerea de la dânsul. Aici trimesul era așteptat de Subașa, de capitanul de Nicopol și de Vidin, păzitorul graniței de la Râu. Hamza Beg, unul din ofițerii cei mari ai jenicerilor, între care era Sain Gibaza, căpetenia șoimilor. Pe ascuns, și românul și turcul adusese câte o ceată de luptători siguri. Cel din voia să prindă, să ucidă pe oaspetele și vecinul său. Celui de-al doilea îi trebuia să puie mâna pe Vlad cel înțeles cu ungurii, cel supus craiului matiaș, cel logodit cu o înaltă doamnă din sângele corvinilor. Dracul sări maiute asupra prăzii, în avântul său flămând de tigru. Hamza căzut în capcană și peste trei zile el poruncea lângă târgoviște, din țapă, asupra unei mici oștiri străpunse de țepe. În învălmășală, când turcii îngroziți se răpeziră spre porțile Giurgiului, de unde ieșiseră, românii lui Vlad pătrunseră odată cu dânsii. Cetatea pe care tatălui Zepeș o luase cu ajutorul tunurilor burgunde în 1445 se prăfăcu prin dogoarea flăcărilor, în ziduri înnegrite, crăpate, care nu mai puteau sluji deocamdată la nimic Notă studii și documente 3 roman Pagina 25 roman Închei nota Se făcuse iarna acum, între anii 1461 și 1462 Dunărea era rău păzită că și toate puterile turcești usese grămadite în Asia Unde ele dărâmau o împărăție creștină Odată cu Hamza, stăpânul hotarului întreg, stătea în țapă la târgoviște, sub corbii ce se roteau deasupra înălțimii sale, suba și ceilalți nu știau ce să facă. Prin mai multe vaduri deodată izbuniră pe malul stâng, călcând pe apa încremenită de ger, cetele boierilor și săranilor lui Vlad. Ei aveau poruncă să nimicească tot, fără a mai întreba de neam sau de lege, să dea foc și cetăților, să măcelărească pe bărbați, să aducă pe ceilalți locuitori în turme pentru a hrăni țepile de lângă capitală, să adune pentru răsplata lor și faima lui capete, urechi și nasuri, după deprinderea sălbatecă a turcilor. Se făcu așa. Lipsa de vitejie se pedepsea la Vlad cu țapa. Lipsa de cruzime era la dânsul potrivă cu mișelia. Prin mâinile multor au ucise deci acest singur mare ucigător de oameni. Pe rând se prefăcură într-un postiu grozav, unde bolți de sânge înghețau lângă ruinele negre, oblucița pe unde se trecea din Dobrogean Moldova, satele de lângă Chilia, unde păzeau unguri dei corvinilor, cu tunuri pecetuite cu stema lui Ian cu vodă, așezările bulgărești și românești de la gurile Dunării, cartalul, rasova, turtucaia din fața olteniței noastre, nicopolul unde se tăie capul subașei, fiul vestitului Pașa Firuz, acel Mehmed fiului Firuz care apărase bine la 1445 linia Dunării împotriva lui Vlad Dracul. Note Ele fură găsite la cucerirea din 1596 a Ismailului vecin de către creștini. Veschilia și cetatea albă, pagina 210 Și studii și documente, 3 roman, pagina 30 roman, Închei notele Apoi și ștovul, samovitul, ghighiul la gura oltului, turnul, cetatea turcească așezată în fața Nicopolei pe pământul nostru, Rahova unde se cuceri și castelul, așa încât Vlad putu să-și așeze acolo un capitan pe neagoie. Pașii vecini fugiră și groaza pătrunse se zice până la Constantinopol. Socoteala rămășițelor sângeroase din desage războinicilor, făcută cu deamănuntul ca să la banilor la biserie, poate chiar sub ochii crâncenului voievod, dădu suma de 23.783 de morți și, d seama despre această ispravă craiului prieten, Vlad amintește încă suspinând că nu-i poate număra și pe aceea de citez oamenii ce au fost arși în casele lor sau ale căror capete n-au fost înfățișate dregătorilor noștri. Închei citatul. Notă. Scrisoarea și lista lui Vlad în Bogdan, Vlad Sepeș, pagina 78 și următoarea. Închei nota. La 11 februarie 1462, fapta de sânge prin care domnul Muntean rupsese lanțurile turcești ale Dunării, străbune, era încheiată. Vlad stătea încă în Giurgiu și de aici el cere ajutor Craiului Unguresc în cuvinte puternice și hotărâte, cum de mult nu le mai spusese un domn român. Biruințile lui viitoare, spune Vlad, vor fi doar pentru cinstea întregei creștinătăți, iar, citez, dacă vom izbândi rău și această țăricioară noastră va peri, nici măriei tale nu-ți va ieși un folos din aceasta și nici un ajutor, căci ar fi spre pagupa tuturor creștinilor, închei citatul. Cât despre dânsul, orice ar fi, se va lupta, citez, căci nu voim a fugi de cruzimea tulcilor, ci în tot chipul voim să avem război. Nu e sigur că Vlad a spus aceleași cuvinte domnului Moldovean, fiul său din alte vremuri. Aici nu era nici bucurie de făcut cu astfel de știri și de aici nu se putea aștepta niciun ajutor. Moldovei îi trebuia încă liniște ca să-și adune puterile pentru silințele ce o așteptau în viitor. Și Ștefan nu înțelegea să împiedice închegarea țării sale, pentru deșertăciunea unui nume mare sau pentru plăcerea omorului lor. Prădăciunile munteanului erau pentru dânsul o mare pagubă, căci legăturile de negoț ale Moldovei până la poarta spre mare a cetății albe erau acum întrerupte pe mult timp. Ici și colo tăciunii lui Vlad vor fi nemeriți și pe pământurile moldovenești apropiate. În sfârșit, primeștia turcească, ce trebuia să se abată fără întârziere asupra țărișoarei lui Țepești, nu putea să nu prindă în bulboana ei și Moldova.